denne podcast fra Jørn går i gang nu 1 2 3 4 5 5 det her er ikke en lydprøve denne podcast fra Jørn er startet 6 5 6 5 4 5 4 ja det I hørt her det var som en bare renterne på øh, fastforrentet Boliglån over det seneste års tid. Det er vi slet ikke færdige med at fordøje og tale om, og vi skal tale rigtig meget om, hvad der må så venter i horisonten. horisonten. Mit navn er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på YouInvestor, og jeg har sgu sådan lidt mærkeligt tilbøjelighed. Jeg er helt vild med det danske marked for realkreditobligationer. Så jeg har inviteret en gæst i studiet, som jeg tror har sådan samme obskur interesse som mig, Sule, Malte, Tagov, velkommen til. Mange tak. Du er chefanalytiker hos uh, Totalkredit. I, og, kan bare bekræft, at det er op, rigtigt. Ja, det, det er fuldstændig rigtigt. Og, jo, og derfor er jeg jo ekstremt meget interesseret i, uh, i de her realkreditrende. Det er ligesom det, jeg bruger i hvert fald al min arbejdstid på. Ja, og det er jo så skal vi stå og tale om det her fredag formiddag. Altså, det der, jeg lige læste op, det var faktisk kuponrenterne, som de har udviklet sig over de seneste 12-13-14 måneder på øh, de klassiske fastforrentede realkreditlån. Det har været et senssygt år. Øh, hvad er det, bliver det lige så senssygt herfra og øh, det kommende årstid? tid? Hvad, hvad, hvad ser du i horisonten? Ja, så var i hvert fald, altså, da du nævnte de der renter der, så var jeg, jeg var ved at blive helt i tvivl om, at programmet var gået i gang i hvert fald. Fordi, jeg sagde det også flere gange. <laughs> Vi er startet. <laughs> <laughs> øhm, altså, man kan sige, det, det, var et, det var et vildt år, og vi, øhm, nu kan man sige, nu bare de der øh, udsving, vi havde, men også bare selve det niveauskift, vi så sidste år, øh, var jo øh, til historiebøgerne. Altså, vi skal tilbage til 70'erne for at finde et tilsvarende hop i realkreditrenter, i hvert fald når vi ser på det med de faste renter. Øhm, så vi skal altså tilbage til tiden, øh, før senest vi havde en, øh, en regering bestående af Venstre og, øh, og Socialdemokraterne. Så man kan sige, Og ABBA har lige udgivet et nyt album. Vi er ja, i 70'erne. Ja, vi er i 70'erne, lige præcis. Ja. <laughs> Elsker ABBA også. <laughs> øhm, så er jeg er glad for, at du også lige fik det ind i realkredit-snakken øh, her. Øhm, så man kan, man kan jo sige, hvis du definerer, hvad, hvad er vildt. Ikke? Altså, jeg tror ikke, at det er det, seneste, det sidste udsving, vi kommer til at se i, øh, i realkredit-renten. Men jeg tror ikke, vi skal forvente at få det samme niveau skift som vi har set øh, sidste år. Så på den måde kommer der nok noget mere ro over det, men det betyder ikke, at der ikke kom tumult på de finansielle markeder. Mm. Ja, du har jo en kommentar, som ligger ude på øh, Your Investor, som vi lige har lagt op, hvor du, øh, overskriften det er, at vi er tæt på rentetoppen, trods alt. Det har så, jeg. Ja. Så øh, vil det sige, at vi kommer ikke til at se en en igen, eller hvor er vi henne? Altså så, så langt vil jeg ikke gå, fordi det er, altså, nogle gange, så kan der ske øh, uforudsete ting, øh, og der kan bare komme usikkerhed, hvis der kommer et nyt nøgletal. Øh, hvis der lige pludselig, hvis, hvis man kan sige, nogle gange har vi jo før også set, hvis Christine Lagarde, der er chef for den europæiske Centralbank, begynder at snakke, så kan det lige pludselig give noget, noget uro, så der kan ske mange forskellige ting. Men vores overordnede vurdering af, hvor vi er på vej hen, jamen, så har vi ligesom noget toppen på de, på de lange rende. Men selvom, der er, selvom man er på en, på, en, på en bakketop, så kan der jo godt komme både små, små dale og små nye baketoppe når man, når man så kører fremad. Ja. Jeg beder bare mærke i, at du faktisk skriver, at det, I ser for jer, det er en, en inflation på 2% om året. Allerede næste år? Allerede i 2024, ja. Altså, vi, vi, vi forventer, at at, øh, altså vi så jo, at inflationsstigningen, den i høj grad var drevet af energi, også så nogle andre ting, men, øh, men der regner vi med, at både i lyset af, at de her energipriser ikke stiger for evigt, og nogle af dem er også begyndt at falde igen, øh, samtidig med, at vi ikke ser, at lønningerne, øh, de er begyndt at accelerere vanvittigt meget, i hvert fald ikke, når vi ser på Europa og Danmark, øh, jamen så forventer vi sådan set, at, at der kommer styr på det med de rentestigninger, som, som der allerede er sket, og så også de løbende rentestigninger, der kommer stadigvæk, der er stadigvæk. Vi forventer stadig at der er tre, tre rentestigninger tilbage fra den europæiske centralbank her i løbet af, altså inden for året, er, er gået. Så på de korte renter? Ja, Æh, på der, de helt korte renter. Det er, derfor, det er derfor, man kan sige, hvor, er vi på rentetoppen eller ej, det kommer lidt an på Altså, øh, hvad for en rente man ser på. Vi mm. taler tit om rentdøn, men der er jo øh, ekstremt mange renter, mm. øh, når det kommer så stykket. Men jeg kan se, du du, du er også begyndt at tale lidt om de der øh, meget, meget, øh, lad os bare kalde dem heldige boligejere, som er jo en opkonvertering fra øh, 1 til 6 procent for eksempel. Hvis de lige ramte den lige på i løbet af september måned. Ja, september, ja. Og øh, allerede nu øh, mener I jo, at, at de kan... Øh, Faktisk for en gevinst ved at lave en nedkonvertering, fordi det, der er den tonegivende nu, det er en 4%-obligation. -øh Men det, du siger, det er jo egentlig, lad være med det. Øh, vent, vent, vent. Det koster jo det koster kassen, når man øh, konverterer. Det er jo det, du lever af. Det koster en, øh, det koster <laughs> en lille smule. Øh, ja, man kan sige, det er jo noget af det, der er med at betale min løn. Øh, I sidste ende, så ryger det, vi tjener jo tilbage til kunderne i form af kundekroner. Uh, så man kan sige, det er jo, uh, det er jo både, uh, både vi, vi tjener alle sammen uh, på, på de her omlægninger. Det var en fin reklame for totalkredit. Jamen altså, det, det er jo også dem, der betaler min løn. Jo, så ja. <laughs> men, men altså spørgsmål bare om, og fordi det er, altså man, man spekulerer jo helt vildt, når man faktisk laver de her konverteringer. Uh, så det, det er bare et spørgsmål om... Det er altid et spørgsmål. Uh, skal, er det nu? Ja, man altså, det? altid et spørgsmål om, hvornår skal man tage stikket hjem? Mm. Altså dengang, man, hvis man var heldig, og det, det nu prøver jeg ordet heldig med vilje, og og ramme den helt klokkerent og gå fra en 1%, for eksempel, til en 6%-dag i september. Ikke? Øhm, så vidste man jo ikke, om man kunne have fået mere. Vi var jo faktisk på et tidspunkt tæt på måske at kunne få en 7'er øh, i spil. Øhm, så det er jo altid, man, på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til, med finansielle marked, som er så meget andet, bliver man nødt til at tage en beslutning på et eller andet tidspunkt. Og det, det, er bare, det, det er der bare på det er, at jamen, hvis du to fik et 6 lån i september, så er allerede inden der er gået et halvt år, kan du faktisk komme ned i et 4 lån nu her. Også selvom der så er lidt kurstab på det nye lån, du tager, fordi kursen på et 4 lån hvor ikke uh, hænge mig helt op på det, men jeg mener, at den ligger omkring 96. Uh, altså, så der, altså, så man bliver bare nødt til på et eller andet tidspunkt at sige, nu, nu, nu kan man gå ned, og det kan man allerede gøre efter et, et, under et halvt år, hvor du simpelthen begynder nu at spare på renten igen, udover at du så stadigvæk har fået skåret, Øh, gevaldigt af din, mm. af din gæld. Og så kan det godt være, at renten falder yderligere, og du kunne have fået et 3%-lån, hvis, øh, hvis du venter øh, et halvt år mere, eller det kan også være det første om halvandet år. Det kan også være, at det aldrig nogensinde kommer. Altså, øh, som man kan sige, vi har jo nogle forventninger baseret på, hvor vi ser hvor vi ser verden i dag, men det er jo ikke en garanti for, at det er det, der kommer til at ske. Det er jo mere sådan et udtryk for vores vurdering af, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil, og der kan jo komme alle mulige ting ind, Altså, der kan komme en ind, øh, fra øh, ind, som gør, at det hele ændrer sig. Det har vi både set med corona, med krigen i Ukraine osv. Og, og, og for den sags skyld finanskrisen øh, tilbage, hvor der sker nogle, øh, nogle ting. Ikke? Øhm, så på et eller andet tidspunkt skal man tage, øh, tage et stik hjem, og lige nu er der i hvert fald mulighed for at tage et stik hjem til de boliger, der har et 6%-lån. Ja, sagen er jo, hvis, hvis ikke man gør det, altså hvis man laver den der opkonvertering, øh, fordi man jo kan øh, skære rigtig meget af sin restgæld. Hvis ikke man laver nedkonvertering på et eller andet tidspunkt inden for 30 år, så bliver det jo et op af den højere rente, er det ikke sådan at forstå? Man, man, man, altså opkonvertering, så skal du lave nedkonvertering, ellers er det noget møg. Det er meget sjældent, at der findes pengemaskiner og pengetræer, så jo. Altså man, man har fået skåret noget af restgæld mod man så betaler en højere rente. Og i det lange løb, altså øh, i hele lånets løbetid, så er det et 6% lån et dyre lån end et 1% lån, også selvom du sparer noget på, på siden der. Øhm, så derfor skal du ned, og nu har du rent faktisk muligheden for at gøre det, og ret hurtigt efter. Og så kan det jo godt være, at hvis der kommer nogle uforudsete ting i fremtiden, hvor inflationen er under kontrol, og der kommer en real økonomisk krise, så kan det være, at du kommer helt ned i 2%. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fuldstændig øh, utopi at forestille sig, at 2% lånet kan blive toneangivende igen. Det var lidt det, jeg ville spørge dig om, nemlig når du siger inflation på 2% i, øh, altså til næste år i Europa. hvad Kan, kan du omsætte det til? Hvad, hvad vil så være den toneangivende fast realkreditobligation? Hvilken kuponrente vil så være der? Altså vi, vores syn på det, det er, at vi nok vil ligge med en realkreditrente på, altså på den faste rente på omkring de 4%. Det er nu, kan du sige. Ikke så måske med en kurs, der er lidt højere, end den er nu her, ikke? Men det vil være noget i det leje, og så måske med en, en, en, en pengepolitisk rente, kunne man forestille sig, og det her, det er jo ikke noget, der findes. Det er ikke noget, man kan sætte to streger under, vel? Men altså, det kunne man måske forestille sig var omkring de 2%, procent, ikke? Så man kan se lige nu så, øh, altså i Europa, altså så lige nu, så, og det er jo det, den er lige nu, og vi forventer, at den pengepolitiske rente i SB, den, den europæiske centralbank, kommer yderligere op øh, her øh, inden for årgået men det vil nok også være på den stramme side af pengepolitikken. Så den, den vil nok på længere sigt komme ned ad igen, når vi ligesom ser, at der kommer ro på den her øh, inflationskrise, eller hvad man nu vil kalde den energikrise. Mm. Øhm, så, så man skal ikke. Men, men, men, men det er jo så netop den neutrale, eller hvad man skal sige, det er den rente situation, man har, hvis, hvis, øh, altså hvis man ligesom tænker på, øh, på guldokken, hvor der er, grøden kan nogle gange være for varm, nogle gange kan den være for kold, og nogle gange er den lige tilpasset. Altså det her, det, det er, hvor grøden er lige tilpas så det er sådan et guldlok så vil, øh, hvor økonomien er der jamen så vil man have nogle andre i det her øh, leje. Hvis, hvis der så lige pludselig kommer en afmatning og der kommer mange arbejdsløse i forhold til det som vi økonomer kalder det strukturelle niveau øh, jamen så kan det jo så give rentesænkninger under, under det niveau og det er jo så den situation man i princippet så vil kunne se for sig at kunne komme ned på et 3% måske et 2% lån igen med, med fast rente men altså der er vi jo sådan ude Udover det, der er øh, i hvert fald vores øh, prognosehøjsont, så det nok, der skal vi nok lidt længere frem. Mm. Vi, skal lige, vi skal lige over den her inflationskrise, før vi kan begynde at snakke om, øh, om for alvor øh, de store rentesænkninger i hvert fald. Hvad med boligejere, som øh, har et 5%-lån? Eller kunne du ikke lige starte med at fortælle mig først, hvor, hvornår var de der opkonverteringer, øh, hvornår var de øh, mest udbredte, altså hvilket fast lån, var det ved 4%, 5% eller 6%? Giver det mening med spørgsmålet? Øh, altså, du ved, hvor, hvor der er kommet flest, øh, flest boligejere hen. Ja. Altså, 6 lånet var jo lidt en... Det var et relativt kort øh, Ja, det var vindue. et lille vindue. Ja, det var, det var relativt kort. Altså, vi har stadig... Jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange milliarder vi har i det, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, selvom vi økonomer nogle gange virker som omrændende excel akser Sker det, at man glemmer et tal eller to Jeg engang? Jeg forventer men. ikke andet for altså. dig. Det, okay, men fair nok. <laughs> men, altså, det, det, det typiske lån, vi har fået uh, sidste år i forbindelse med de her opkommenteringer, det har været de her 4-5%-lån. Der var nogen, der var lidt tidligt ude og få et 3%-lån, for eksempel, hvis mm. det var henne, uh, henne omkring uh, foråret sidste år. Uh, og der vil nok være en del af dem, der så er kommenteret videre op i et 5%-lån, uh, da det så kom senere hen. Så vi, vi ligger nok... Uh, vi, har, vi, har, vi har ligesom de der 4-5%, som værende... Uh, der, hvor folk primært er kommet hen. Men vi har jo stadigvæk relativt mange, der har et 1-procentslån, eller et 1,5-procentslån, eller et 0,5% procentslån dem, dem findes jo. De findes faktisk stadigvæk, selvom mange har kommet konverteret. Ja. Men det er også, fordi det er et superfantastisk lån. Tænk sig at have 1% i kuponrente øh, til en kurs nær 100. Ja, ja, og hvor, at hvis, øh, hvis du lige pludselig skal fraflytte boligen af en eller anden grund, fordi du ja. har fået børn eller sådan noget, så lige nu er der jo stadigvæk rabat på gælden. Ikke? Så man kan sige, lige nu sidder du bare med et lavt øh, Øh, en lav månedlig ydelse, og så længe renterne er på det her niveau, jamen, så vil du stadig ikke få en rabat den dag, du fraflytter din bolig. Øhm. Ja, så det er gode gamle tip om, at med et fastforrentet lån, så er, du, så er du også beskyttet din friværdi, fordi det er jo sådan, at huspriserne falder ja, på, som regel, når øh, renterne stiger. Der vil i hvert fald være et, anker, et gevalgt anker ned i boligpriserne, når at renterne stiger. Ja, ja. okay, min, mit spørgsmål var egentlig, alle dem, der sidder med et 5%-lån, det er no-go. Du kan ikke komme ned i en 4. Øh. Eller du altså, kan godt, men det er dumt, ikke? Du <laughs> kan meget i den her verden, ikke? Øh, Altså, for, for langt de fleste, så vil det ikke være, være en fedus. Jeg kan ikke afvise, at der kan være nogle, øh, nogle, nogle, nogle hjørnesituationer, hvor det kan, det, kan give, det kan give mening, enten hvis man har et meget stort lån, eller hvis nu man skal låne til noget andet lige pludselig, at så, så kan det give mening. Men der er vi ude i... Øh, der vi er vi ude i øh, særtilfældene. Hmm. Godt. Så er alle de boligvejere, som er eller en skrå konvertering, som det jo hedder, altså til et rentetilpasningslån. Ja. Lad os tale lidt om de korte renter. Ja. Øh, mm -hmm. Hvad skal de gøre, hvis de for eksempel sidder med et F-kort, altså den, den helt korte, det er halvårligt øh, tilpasning? Det er halvårligt, ja. Lige præcis. Øhm. Jamen, altså, de er jo gået fra, sige, jo gået fra fuld øh, rentesikkerhed i 30 år. Altså, vi vil snakke om dem, der lavede den her skrå konvertering fra fast rente i 30 år til nu og få en ny rente hver halve år. Så de har valgt at gå fra den ultimative sikkerhed, kan man sige, til den øh, til den øh, ultimative, ultimative usikkerhed, usikkerhed. <laughs> kan man sige. Ikke? Altså, ja, det er Og det har de jo forhåbentligvis gjort med åbne øjne. Altså, jeg har, jeg tror, jeg tror mange af dem er gået over i fast rente oprindeligt, fordi renten var så lav. Altså, hvis, vi har, hvis de kommer fra et 1%-lån, så kan man sige, så dengang gav det jo et eller andet sted god mening, hvis man havde. Egentlig normalt var en, en variabel rentetype, kan man sige jamen så kunne man lige så godt gå over, fordi det skulle ikke betale meget mere. Nogle af dem har måske endda også spekuleret i, at når renten så kom op, så kunne, de få, så kunne de gå i gang med at lave en skrå konvertering igen. Det er der givetvis også nogle af dem, der har gjort. Men de skal jo sådan set bare blive deres lån. Altså medmindre man lige pludselig har opdaget, at det er utroligt stressende at have en variabel rente, Altså, man begynder at dårligt så, så dårligt og tænke for meget på realkredit. Altså, en ting er, at jeg tænker på realkredit øh, i, i dagtimerne, og for det meste kun på hverdag. Men altså, på min skiferie her sidste uge, der tænkte jeg altså ikke særlig meget på realkredit. Jeg snakkede lige med en journalist på pisten på et tidspunkt. Nå, okay. men det, var, det var så også de tre minutter, at jeg tænkte på realkredit der. Ikke? Men du har skrevet øh, om det i din klumpe, Jørgen Vester. Du har jo sagt Anton, og du har ja, ja. fået gløvejen, og ja, ja, ja, ja. Kigget, op, kigget op på bjergten og tænkt... Jeg tror, vi er, når vi rammer rentetoppen. Ja, ja men ja. Det, det er jo også det, vi, det er jo også det, vi, vi forventer, at vi, vi er ved. at. Altså. Du har altså lavet en økonomisk analyse på vej ned ad en rød pist i Sankt Anton. Det synes jeg er imponerende. Okay, Sune... Ja, lad os øh, bare sige det. Ja, godt. Men øh, de her tilpasningslån, der er jo også nogen, der måske... Altså nu taler du om... Hvis man er usikker, og man begynder at have det dårligt med den rente-risiko, man har, så, så er det jo faktisk nu, man skal tage en beslutning... Øh, er det ikke øh, rigtigt forstået, jo, at 31. januar... Jo, hvis du har et F1-lån, altså F1 for eksempel... Altså ja. Man kan sige, Det er jo afhænger af, hvad for en realkreditinstitut, du har. I den her omgang er totalkredit. Vi har kun F1-lån. Men hvis du går over til Nordea-kredit og øh, Realkedit Danmark og Jyske, øh, så har de også F3 og F5 på. Ikke? Så Hvor, hvorfor har I ikke øh, F1-lån? Altså vi har kun F1 på, på auktion i den her omgang, fordi okay. vi har lagt vores øh, refinansieringer af de andre lån på, øh, på nogle andre terminer. Altså det ligger på et andet tidspunkt af året. Der er ligesom de her fire gange om året, hvor man kan have en refinansiering. Og der har vi så ups, været i gang med at, at, at, at samle lånene, som man ligesom havde F3'erne og F5'erne på et tidspunkt, og så f i her til, til 1. april-terminen, at det der, de får ny rente. Og det er fordi, vi har ikke så mange f lån tilbage, så det har lidt været for at, at samle til bunke, kan man sige. Mm. Og det er så nu, vi gør det. Men altså uanset, om man har det ene eller det andet realkreditinstitut, så er det i hvert fald inden på tirsdag, at man skal træffe en beslutning om, at man vil ændre på den her rentebinding, man har. Så hvis man har det i lån øh, hvor vi lige nu ser os for os, at øh, renten vil ende omkring de 3,3%, jamen så kan du i princippet ændre på det, eller det er jo ikke i princippet, du kan ændre på det, øh, til et f lån og, og der ligger renten, forventer vi, på omkring det samme, måske faktisk lidt mindre. Og er så også lavere. Så hvis du er lidt usikker på, at og ikke måske helt tror på, at vi virkelig har nået den rente top, som jeg så øh, advokerer for, Jamen så kan du gå over et F3 eller et F5 lån, og så behøver du i hvert fald ikke at tænke over renten de næste. 3 eller fem år, øh, hvis du har et -lån. det F1-lån. Ja. Så det er jo noget, du kan gøre nu her. Ikke? Så man kan også lave et profilskifte, selvom I ikke tilpasser F3, F5 osv. Du kan lave et profilskifte ja. fra det F1-lån til et F3 og det 5 lige præcis. Det kan man gøre. Og, man, og, og, og, og, og i de andre realkreditinstitutter kan, kan man gå den anden vej, så mm. at sige. Hvis man har det F1-lån, så kan du også gå over et uh, F3-lån, eksempel. Har, har du et indtryk af, hvordan jeres øh, låntager øh, opfører sig? Hvad er sådan stemningen? Er der meget stor interesse for at skifte? Eller? Er folk nervøse? Altså, jeg forventer egentlig ikke, at der så forfærdelig mange af de her F1-låntager, der går øh, over i et F3- eller F5-lån. Øhm, fordi det er nogen, der typisk har været... Altså vi har gået over til det her, bruge det her F-kortlån til... Hvis folk skal have et nyt lån med kort rentebinding så får de et F-kortlån. Man, man får ikke et F1-lån hos os længere. Så vi taler om meget trofaste F1-boligejere hos os... Øhm, så dem regner jeg ikke med, at de egentlig vil i stor stil gå over i F3 eller, eller F5. Ja, det er mere den anden vej, vi så ved vores seneste refinansiering øh, tilbage, som, hvor vi havde auktionerne i, i november. Der så vi, at øh, jeg tror, det var omkring en tredjedel af dem, der havde F5. De gik enten ned i F3 eller det F1-lån. Øh, så man kan sige, at der har været en tendens til, at folk har haft den her forventning om, at det er det midlertidigt det her rente, rentehop, og så har de egentlig hellere vel over en F1'er for eksempel, fordi så kunne de så skifte tilbage til F5, når det hele måske hvad falder lidt til ro igen? Uha, måske, måske. Det er altså nogle svære beslutninger, der skal træffes derude. Hvad uh, Har du sådan et standardråd til uh, de her F1-låntagere? Øh, altså grundlæggende set, så kan man jo sige, nu hvor renten den er ens øh, stort set på F1 og F5 for eksempel, faktisk måske en lille smule lavere til F5, jamen så er bidragsatsen jo lavere på et F5-lån, end det er på et F1-lån. Mm. Så det vil sige, de samlede omkostninger vil være lidt lavere. Altså... Der taler vi i yde, altså ydelsesforskel på måske 100-150 kroner efter skat for en million, øh, hvis du går altså billigere ved at gå fra et f 100 lån til 100-150 kroner, måske 200 kroner. Ah, okay. Så vi taler altså vi taler småpenge, ikke? Ja. Øh, men man kan sige, så får du mere sikkerhed, og du behøver ikke at tænke over det. Til gengæld så hænger du så også på renten i tre eller fem år, øh, hvis den så falder, og så går du glip af rentefaldet. Så altså der er jo ikke, igen, der, der er ikke nogen nemme valg her i livet, desværre. Mm. Men hvis vi tæller så generelt de korte øh, lån, altså både F1-lån og F-kortlån, hvad ser du der? Øh, hvordan vil det udspille sig? Det kom, altså det kommer lidt an på... Med alle dine forbehold? Ja, ja det kommer lidt an på... Øh, jeg har masser af forbehold. Ja, det har du. Øh, det kommer an på, hvad man er, altså, hvilken situation man er i. Altså fordi i virkeligheden kan du sige, hvis du står over for at så købe en bolig i øjeblikket, så har vi jo, som du selv var inde på, øh, lige nu 4%-lånet på, på fast rente, mens de andre variabelforandrede lån ligger jo omkring de der 3%, måske faktisk lidt mere. Så vi er kommet efter, at vi i løbet af sidste år faktisk havde en relativt stor forskel mellem den helt korte rente og så den helt lange rentebinding på boliglån. Så er den faktisk forsvundet igen nu her, hvor vi er gået ind i, i år. Så der kan man jo godt gøre, lave en overvejelse om, Øh, hvordan man har det, med, når man køber den her bolig. At hvis, man har, hvis man synes, der er noget usikkerhed på boligmarkedet, men når man køber boligen, så kan man i hvert fald så vælge at få sikkerhed på sin, på sin rente, øh, og der betaler man ikke så meget øh, mere øh, i øjeblikket. Øh, her der taler vi en ydelsesforskel på 350 kroner, øh, cirka for en million. Så man betaler mere for at få den faste rente, frem for at tage et F-kortlån fx. Det var sådan et helt Lars Lykke regnestykke 350. mere, mere, mindre, mere. <laughs> ah, okay, mere. Altså jeg, vil sige, jeg er stolt stol af jeg at blive i det <laughs> med, med Lars Lykke. Det vil okay. jeg sige. Det jeg er jo klar melding. <laughs> øh, jeg tænker egentlig også mere på dem, der har fx et F-kort, som ja. er øh, styret meget stramt af, hvad ECB gør. Ja. Den europæiske centralbank. Ja. pengepolitik. Og så når du, det er bare sådan, når du siger, at du forventer, at de sætter renten op... Øh, Tre gange, sådan cirka, mm. og derfra så ser I også, at renten den kan blive sat ned igen, mm. hvis og hvis, men jeres hovedsignarie ja. er, at vi kan ramme en inflation på 2%, det vil sige, så kan ECB altså sætte renten ned igen. I løbet af en gang til næste år, altså 2024, ja. Ja, så det er bare sådan, skal, hvad, hvad, hvad, hvad kan man forvente som, som F-kort låntager? Ved, altså renten er cirka 3% nu, skal, skal vi så op i en 4-4,5% og så ned i hvad? Altså på f renten yeah. Jamen, altså Man kan sige meget af den. Altså, øh, da, da de fik ny rente her til nytår, så har de jo en sex, renten låst fast i seks måneder. Så på undergrund kan man sige, at den rente, de fik øh, dengang, her på 1. januar, det er jo så et gennemsnit af, hvad markedet forventer renten på de, kort, altså på de korte rentebindinger vil være det næste halve år. Og der har markedet hele tiden... en regnet en vis form for rentestigning. så altså meget af den rentestigning, der lige kommer nu her, den er i høj grad allerede indregnet. Så det kan godt være, at renten kommer til at stige en lille bit, smule mere, når vi kommer frem til juli, og de skal have en ny rente. Altså der kan den måske stige med øh, en kvart procentpoeng. Noget, den dur måske lidt mere. Jeg noterer lige. Ja, men det er fint. Godt. Æh, det gør du bare. Og, øh, og, og det er så derfra, hvor vi så siger, at der har der er øh, den europæiske centralbank, der er Christine Lagarde, der er chef dernede færdig med at, at hæve renten, så derfra så vil den ligesom ligge på det niveau, den nu har indtil, at vi så kan begynde at se de her eventuelle rentefald. Øh, så markedet så også er begyndt at indregne, når vi kommer ud, ud på den anden side af nytår øh, i år, ikke? altså til, over til 2024, så er markedet sådan, at begyndt at spekulere i, at, øh, at så begynder Christine Lagarde at sætte renten lidt ned igen. Og det vil jo så være indregnet i priserne. Det vil, så at blive det vil så begynde at blive indregnet, ikke? så hvis de, hvis de forventer, det sker, altså hvis de, hvis de holder fast i den forventning, når vi kommer frem til 1. januar, omkring 1. januar 2024, jamen, så, vil den jo så, kun, så vil den så være lavere. Hvis, mm. hvis markedet stærkt forventer en lavere rente lige der omkring, så vil det begynde allerede at blive indregnet. Godt, og så kommer verdens dumme til spørgsmål, øh, bare at svare klart. Æh, så hvad er renten på F-kort i december 2023, om et år? Altså, jeg vil tro, at den er omkring det, som den er nu her. Nå, altså, jeg troede, du ville sige, at den vil falde. Nej, fordi så er jo lige stedet jo. Altså, jeg sagde jo lige, at den vil stige lidt i juli. Ja, det gjorde du også. Og så, øh, <laughs> og så vil den være uændret fra nu, hvis den så falder lidt, ikke? Alright. Så, øh, jeg troede, jeg ved, der jo. var lidt mere at rive i den, og du sagde og 2% inflation. Øh... Nej, altså, ja. Men altså, der, der tror jeg også lige, at... Øh, altså, jeg tror, jeg tror ikke... Jeg tror, jeg tror at øh, Christine Lagarde vil, vil være meget tilbageholdende med at gå alt for meget øh, den anden vej, for lige at være sikker på, at inflationen nu også rent faktisk er besejret. er også begynder at sætte den ned. Det en smuk afslutning på en sætning. Ja. Jeg ved ikke, skal vi lade det være afslutningen på den her podcast? Er der noget, vi ikke har fået vendt? Nej, altså, jeg er helt, jeg er helt betrykket i, at Christine Lagarde nok skal få besejret inflationen. Spørgsmålet mm. er bare, hvornår og hvor hurtigt, og hvor mange tæsk, vi skal igennem, inden vi kommer frem, Men ned på 2%, det vil jeg næsten lægge øh, hovedet på blokken og sige, at det kommer vi ned på før eller siden. Sagde Sune Malte Taggaard, Han er tryg ved centralbanken. Han har jo også tidligere været økonom i Danmarks Nationalbank. Ja. <laughs> jeg er fuldstændig objektiv, når det kommer til min jeg vurdering af centralbanker, godt. ikke? Jeg ved det. Jeg driller lidt. Sune, det var som altid en fornøjelse. Ja, tak. tak. fordi du havde tid. Og øh, tak til Nils ude i teknikken. Your Investor Livestil er tilbage med Ja, i næste onsdag er det, og øh, ja, der fortsætter vi med renter, realkredit, boligpriser og alt det andet, der er spændende. Tak for denne gang.